Det svenska infanteri som fanns kvar räknade egentligen tolv bataljoner Men västmanlänningarnas två bataljoner hade ännu inte hunnit tillbaka efter sitt försök att hjälpa fram Ros De fanns dock nära, strax bakom den vänstra flygeln På morgonen hade man varit 18 bataljoner Nu skulle man gå ut i den avgörande striden med tio 10 bataljoner mot 42. Huvuddelen av de svenska infanteristerna skulle tillbringa resten av sina liv marscherande den där kilometern fram över den dammiga slätten. Det svenska infanteriets slagordning bestod från högerflygelräknat och i den ordning de passerat kärret av följande förband. Längst ut på kanten stod livgardets första bataljon under befäl av kapten Gustav Gadde. Parenthes. Gadde var 29 år gammal och född i Vekelax socken i Viborgs län. Modig och våghalsig. På gränsen till dumdristig. Begåvad. Ett snällt, godmodigt utseende med tätt sittande mörka ögon. Han hade börjat vid gardet redan som 14-åring och hade sedan tjänat sig upp. Vid Narva hade han och hans karar tagit flera ryska fanor, men det hade varit på håret. Han hade blivit kringränd, huggen i armen men lyckats slå sig fri. Vid Klishov 1702, hade han fått fyra sår. Två i bröstet, ett i armen och ett i halsen, och hade blivit kvarlämnad som död. Precis som det brukade gå till hade gadde därefter blivit utplundrad och lämnad naken och sargad bland liken. Framåt kvällningen hade någon funnit honom och tagit honom till en fältskär. Två kulor satt fortfarande kvar i hans kropp som minne av det slaget. Vid Klishov hade han utan order ensam brutit sig ut ur slagordningen. Och så gick det som det gick. Slutparentes. Därefter följde Livgardets grenadjärbataljon. Det förband som irrat omkring en del i skansystemet och som ett tag stått ensamma i projektilregnet utanför det ryska lägret. Till skillnad från de andra infanteriregimenterna var gardet ingen indelt enhet. Det var istället värvat med fredstidsbasering i Stockholm. Det var ett karriärförband. Ett slags officerskola där knoppande befälsaspiranter fick utbildningen innan de, som ofta hände, gick vidare till nya kommenderingar ute i riket. Det var ett klart elitförband. Något som bland annat kunde anas genom officerarnas praktfulla uniformer. Manskapet var klätt i den vanliga blå enhetsuniformen med gult foder, uppslag och strumpor samt den kända treklantiga svarta hatten. Korporalerna hade kappkragar av sjagg med guld och silvergaloner. Trumslagare, pipare och skalmejblåsare bar också färgsprakande kläder med mängder av fina galoner och grand pynt. Ovanför de båda bataljonerna slog deras vackra vita fanor, sammanlagt åtta stycken. Parentes. Dessa två bataljoner rymde dock denna dag inte enbart gardessoldater- Även i dess led fanns manskap och officerare från regementen som tillhört Levenhaupts korg. Slut parentes. In vid stod Skaraborgarnas enda bataljon. Chef var överstund Karl Gustav Ulfsparre. En ärrad kämpe med bland annat fransk och holländsk tjänst bakom sig. Soldaterna bar den blå enhetsuniformen. Parentes. En detalj som skilde dem från andra förband var att deras halsdukar var blå eller vita istället för de vanliga svarta. Slutparentes.